Bai, eta egia esan da oso positiboa da hiri beti goi maiako kirola edukitzea irunen, kasu honetan, argentina Kolombia eta Euskaliko selekzioak maiten izan arituko dira hemen zonea etxe zarretan e, zentruan, eta espero dugu oso kirole ikitaldei polita edukitzea, jendea gerturatzea eta maiten asera ekin disfrutatzea. Dugu, eta gainea, ba, bueno, e, atzenin e, lan hona egiten nahi da, atzenin euskal, euskal Selezioan funtzio bat hori da, ba, bisket ikustie dana kirol bakarra ez dala Euskal Selezioa, atzenin beti relazioan da puhola gino baina ikusi berdona da, kirola asko daudela eta Euskal Kirol Federazioan bat asunetiken, ba, nortzen nahi dugunan, ba, olako eventu gapo jau, eta atzenin ba, ikustie, e, ba, kirol guztik e, e, euskal Selezio bat egiten nahi dugunan.